14. У кінці під'їзної доріжки до будинку Енні припаркувалася велика червона іспано-сюїза. Таке авто не часто побачиш на вулицях Калькутти, тому що воно іспанське і коштує більше за Rolls-Royce. І хоча я раніше ніколи не бачив сюїзи, її присутність викликала таке ж неприємне відчуття, як буває від акули, що запливла до місцевого каналу. Я й сам не знав до ладу, навіщо повернувся. Може, хотів переконатися, що з нею все гаразд, а можливо сподівався, що, як побачу її, забуду про те, що щойно бачив. Про те, як гурки побивали беззбройних цивільних. Парадні двері перефарбували. По будинку сновигали робочі, як я припускаю, закінчуючи лагодити розбите вікно. Знову покої в Кені, Анжу провела мене до вітальні. Схоже, вона перебувала у кращому гуморі, ніж напередодні. Чий це автомобіль? поцікавився я, коли ми йшли коридором, містера Шмідта Сагибе, сказала вона таким тоном, ніби він був папою римським. Це мені не сподобалося. Німець, уточнив я. Ні ні, американець, розпливлася вона в усмішці. Ще гірше. Вона відчинила двері до вітальні і запросила мене всередину. Біля вікна стояв високий білявий молодий вусань з келихом у руці. На ньому були штани-хакі з вилогами і стрілками такими гострими, що можна було б хліб різати. А сорочка своєю білизною могла зрівнятися лише з його дурнуватими ідеальними зубами. Господиня скоро буде, промовила Анджу. Спочатку запах одеколону, а тоді вже й сам чоловік підійшов до мене і протягнув на манікюрену руку. «Шмідт», – відрекомендувався він так, ніби відповідав на питання, яке я не ставив. «Стівен Шмідт», – «А ви?» «Віндгем», – сказав я, потискаючи його руку. «Капітан Віндгем». Радий з вами познайомитись, Віндгеми. Міс Грант згадувала про вас». «Та невже». «Так, розповідала, що ви поліцейський. Добре, що ви тут. Хочу знати, як просувається розслідування нападу на леді». «Ви про розбиту шибку?» «Саме так. Сподіваюся, ви принесли добрі новини?» «Не зовсім». Шмідт похитав головою, ніби я його розчарував на якомусь фундаментальному рівні. А може я просто підтвердив його невисокі думки про мене? Ви мусите знайти винуватих і покарати з усією суворістю, я хочу, щоб їх притягли до відповідальності згідно з законом. Ніде правди, діти, зробив я дуже мало, власне, нічого, щоб дізнатися про нападника на будинок Кенні. Після того, як вона відмовилась від моєї необдуманої пропозиції поставити констебля біля дверей, я був зайнятий більш нагальними питаннями, але зізнаватися в цьому шміту не збирався. «Ми розслідуємо справу», – сказав я. «І можете не сумніватися, суворо покараємо винуватців, може навіть іще суворіше». «От і добре», – кивнув він, витягаючи срібний портсигар із гравіруванням. «Обов'язково так і зробіть». Він розкрив портсигар і запропонував мені. «Що привело вас до Калькутти?» – поцікавився я, беручи сигарету. «Справи», – відповів він і дістав запальничку. «А які саме?» Чай, з гордістю повідомив він. «Я постачаю дві п'ятих усього чаю, що вживають на Північному Заході». «А це багато?» – запитав я. «У мене склалося враження, що ви, американці, ліпше покидаєте цей товар у Бостонську бухту, аби тільки не заварювати його». «Повірте мені». «І як довго плануєте тут залишатись?» Двері відчинилися і війшла Енні. На ній була блакитна шовкова сукня, на шиї щедро прикрашене діамантами срібне кольє. Вона ніби приготувалась кудись їхати. «Слушне питання», – приєдналась вона до розмови. «Скільки ви плануєте тут пробути, Стівене?» «Поживемо, побачимо». Це довше, ніж я сподівався. Енні перевела погляди з нього на мене. «Бачу, ви добре порозумілися». «Саме так», – кивнув Шмідт. «Як вогоні крига», – прокоментував я. «Принести вам чогось випити, Семе?» – запропонувала вона. «Стівен п'є бурбон». «Ні, дякую», – сухо відмовився я. «Я на роботі». «Тож, що привело вас сюди, Семе?» – запитала вона, підходячи до шавки з напоями і готуючи, як я здогадувався, коктейль «Рожевий джин». «Ви вже піймали вандалів, які спаплюжили мій дім?» Я щойно сказав містерові Сміту, «Шмітту», – виправив він. «Прошу мене вибачити, містерові Шмітту, що ми саме працюємо над справою. Я зайшов упевнитись, чи все гаразд?» «Усе гаразд, Семе», – сказала вона, повертаючись до нас обличчям, і зробила ковток. «Дякую, що думаєте про мене». «Ви сьогодні кудись їдете?» – запитав я. «От тільки візит доведеться перенести. Дороги заблоковані». «Невже?» – здивувався Шмідт. «Що могло статися такої години?» «Черговий протест?» «Невже ці індуси від них не втомилися?» «Вони хочуть здихатися короля Англії», – пояснив я. «Мені здавалося, що американець мусить це оцінити». Шмідт похитав головою. «Аж ніяк, якщо це означає, що я пропущу вечерю з міс Грант». Він залпом випив залишки бурбону. «Що ж, Ені?» – промовив він. «Якщо Віндгем має рацію і на дорогах безлад, нам варто виїхати раніше?» «Не цього я добивався. Замість перенести, варто було сказати скасувати». Ені обернулася до мене. «Ви ж не проти, Семе?» «Приділіть мені трохи часу». Я повернувся до Шмітта. «Ви не проти, якщо я побалакаю з міс Грант віч на віч? Хочу поділитися з нею деякими міркуваннями щодо справи». Збрехав я. Шміт зиркнув на мене з підозрою, перевів погляд на Енні. «Ми замовили столик», – сказав він. «Не сумніваюся, те, що хоче сказати капітан, займе лише кілька хвилин», – відповіла Енні і пішла до дверей. «Саме так», – запевнив я і пішов за нею. «П'ять хвилин максимум». «Замовили столик», – перепитав я, коли ми опинилися достатньо далеко, щоб він нас не чув. «Я думав, що ви змусите його звозити вас у дорожче місце?» «Що ви хотіли сказати?» – проігнорувала вона мій коментар. Скоїно напад», – відповів я. «Урішрі. Вбили жінку з Гуа, християнку. Комісар вважає, що це справа рук індійських радикалів». Вона підняла на мене здивований погляд. «І яке відношення це має до мене?» «Я міг би поставити собі те саме питання». Насправді майже ніякого. Можливо, взагалі ніякого. Але після нападу на її будинок, жорстокого розгону натовпу на Дасовій демонстрації, я не міг відігнати від себе побоювання, що ситуація виходить з-під контролю. Ені була англо-індійкою, тож являла собою гарну мішень. І, можливо, я боявся, що як станеться найгірше, то не зможу її врятувати, як не врятував свою дружину Сару. «Справа повертає на небажане», – сказав я. «Обіцянка Ганді оголосити незалежність до кінця року тримає людей з обох таборів у напруженому стані, і цей клятий візит принца Уельського навряд чи покращить ситуацію. Не хочу, щоб вашому життю загрожувала небезпека, коли засвистять кулі». Вона ніжно торкнулася моєї руки. «Не будьте таким мелодраматичним, Семе. Я серйозно». Вона помовчала. Однією рукою смикнула мочку свого інкрустованого діаманта вушка. Якщо більше нічого не хочете сказати, Семе, я краще повернуся до Стівена. Ви впевнені, що до нього? – запитав я. Що? Він дійсно торгує чаєм. Усім відомо, що янки не петрають у чаї. Інтуїція підказує мені, що він контрабандист, приїхав до міста на закупи дистиляційного обладнання. Вона поглянула на мене з недовірою. Ні, тільки не починайте знову про свою славнозвісну інтуїцію, Семе. Стівен торговець чаєм, а не якийсь там американський мафіозі. Варто придивитися до нього уважніше і побачиш таку ж невинну людину, як і в будь-іншій, що приїжджає до Калькутти. Власне, це в ньому мені і подобається, він не ставиться з цинізмом до геть усього. Насолоджується життям. На відміну від вас, ви ж сприймаєте життя як гіпитимію, ніби постійно спокутуєте гріхи минулого, як справжній індуський містик. Наші голоси, напевно, підвищилися, бо раптом на порозі з'явився Шмідт. «А усе гаразд?» – запитав він. «Просто чудово», – я Ні. «Капітан Віндгем уже йде». «Мені потрібно повертатись до штаб-квартири», – додав я, щоб лишити за собою останнє слово. «О цій годині вечора?» – здивувався він. «Багато роботи», – пояснив я. «Принц Уельський приїжджає за два дні». В очах Шмітта спалахнув вогник. «А ви теж до цього залучені?» «Так», – збрехав я. «Потрібно в останнє перевірити систему безпеки. І, що більш важливо, мушу заарештувати вандала, який розбив шибку в будинку міс Грант».